על בנים ועל בני בנים, על שלישים ועל ריבעים. וימהר משה, וייכוד ארצה, וישטחו. ויאמר, אם נא מצאתי חן בעיניך, אדוני, ילך נא אדוני בקרבנו, כי עם קשה הוא, וסלחת לעווננו, ולחטאתנו, ונחלתנו. ויאמר,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 את האמורי והכנעני, והחיטי והפרזי, והחיבי והיבוסי. הישמר לך, פן תכרות ברית ליושב הארץ, אשר אתה בא עליה, פן יהיה למוקש בקרבך. כי את מזבחותם תתוצון, ואת מצבותם תשברון, ואת אשריו תכרותון. כי לא תשתחווה. לאל אחר, כי אדוני קנה שמו. אל קנה הוא. פן תכרות ברית ליושב הארץ, וזנו אחרי אלוהיהם, וזבחו לאלוהיהם, וקרא לך, ואכלת מזבחו. ולקחת מבנותיו לבניך, וזנו בנותיו אחרי אלוהיהם, והזנו את בניך אחרי אלוהיהם. אלוהי מסכה, לא תעשה לך. את חג המצות תשמור, שבעת ימים תאכל מצות אשר צוותיך, למועד חודש האביב. כי בחודש האביב יצאת ממצרים. כל פטר החם לי, וכל מקנך תזכר, פטר שור ושה. ופטר חמור תפדה ושה. ואם לא תפדה, וערפתו. כל בכור בניך תפדה, ולא יראו פני ריקם. ששת ימים תעבוד, וביום השביעי תשבות, בחריש ובקציר תשבות. בחג שבועות תעשה לך, ביקורי קציר החיטים, וחג האסיף, תקופת השנה. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון, אדוני אלוהי ישראל. כי אוריש גויים מפניך, והרחבתי את גבוליך, ולא יחמוד איש את ארצך. בעלותיך לראות את פני אדוני אלוהיך שלוש פעמים בשנה. לא תשחט על חמץ דם זבחי, ולא ילין לבוקר זבח חג הפסח. ראשית, ביקורי אדמתך.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 ומים לא שתה, ויכתוב על הלוחות את דברי הברית, עשרת הדברים. ויהי, ברדת משה מהר סיני, ושני לוחות העדות ביד משה, בריתו מן ההר, ומשה לא ידע, כי קרן אור פניו בדברו איתו. וירא אהרן וכל בני ישראל את משה, והנה קרן אור פניו, ויראו מגשת אליו. ויקרא עליהם משה, וישובו אליו אהרן וכל הנשיאים בעידה, וידבר משה עליהם. ואחרי כן נגשו כל בני ישראל, ויצבם את כל אשר דיבר אדוני איתו בהר סיני. ויכל משה מדבר איתם. וייתן על פניו מסווה. ובבוא משה לפני אדוני לדבר איתו, יסיר את המסווה עד צאתו. ויצא ודיבר אל בני ישראל את אשר יצווה. וראו בני ישראל את פני משה, כי קרן עור פני משה. והשיב משה את המסווה על פניו, עד בואו לדבר איתו.